Далі надійшла черга перевірити, чи немає тут якоїсь течії. Хоч на поверхні вода була в абсолютному спокої, і крижинки, вкинуті у воду, лежали нерухомо, але це ще не значило, що вода така ж спокійна до самого дна. Вертушка Екмана Мерца мусила це вияснити. Дмитри Петровичу звернувся Юнга до гідролога. Коли не помиляюся, в інструкції, яку ви мені давали читати, написано, що вертушку можна вживати лише на глибинах більших за 25 метрів, а тут тільки на 6 метрів глибше. Це тому, що той, хто складав інструкцію, гадав, що вертушкою можна користатися лише з борту пароплава. Звичайно, коли виміри роблять з пароплава, то на малій глибині на магнітну стрілку компаса вертушки впливає залізо, з якого зроблено пароплав. Ми ж тут на значній віддалі від пароплава. І Якоїсь аномалії від його впливу можемо не боятись. Після цього Стьопа спокійно прикріпив до троса вертушку, а зі споду під неї прив'язав важку залізну гирю, для того, щоб вертушку не зносило, коли вона попаде на течію. Вертушку поволі спустили в воду на потрібну глибину. За пара пустив поштаря, тобто маленьку гірку, що ковзаючись по тросу, штовхає вертушку і звільняє загальмований пропелер. Відчувши по тросу, як поштар рушив вертушку, в гідролог натиснув кнопку секундоміра. Глибинний рух води визначили по тих самих глибинах, на яких міряли температуру і брали проби. Через кожні 10 хвилин вертушку витягали, і дивились на показники. На глибині від 15 до 20 метрів знайшли течію. І швидкістю 10 метрів за 9 секунд у напрямі до острова йшла течія. На глибині ж від 25 метрів і до дна у зовсім протилежному напрямі йшла течія і швидкістю 9 метрів за 10 секунд. «Відкриття світового значення!» – закричав Запара і пояснив своїм товаришам, що від острова в море біжить тепла течія, а з моря до острова холодна. «Ви розумієте?» – продовжував він. «Зверху холодна вода, а під сподом тепла». Це тому, що при температурі 4 градуси вода має найбільшу вагу, і коли її далі охолоджувати, вона стає легшою». Парадокс – єдина речовина в світі з такою властивістю. Але дві такі протилежні течії на такій невеликій глибині під цим островом у полярному морі – це теж парадокс. Лишалося перевірити, чи однаковий рух і температура води у цих течіях протягом доби. Для цього треба було закінчити спостереження добової гідрологічної станції – що, звичайно, робиться протягом 25 годин. Усі спостереження, крім добування води з глибини, проводяться щогодини, добування ж води – щотретієї години. Лише наприкінці наступного дня Запара закінчив свої спостереження. Надзвичайно стомлений і схвильований, він повернувся в свою каюту. Не менше стомлений був і Стєпа, що теж не відходив від ополонки цілу добу. Внаслідок спостережень виявлено, що течія, відкрита на станції, була непостійна. Її спостерігали тричі протягом доби і щоразу не довше як дві години. Щоб розгадати таємницю цієї течії, гідролог вирішив, як слід виспавшись, повторити спостереження. Стьопу теж охопило бажання викрити причини цього глибоководного явища. Юнга думав про те, як би практично використати цей рух води. Йому здавалося, що коли такий рух є, то, безперечно, його можна використати. Але як? Тут він нічого придумати не міг. До того ж дуже хотілося спати. Після роботи на морозі протягом доби у скронях дзвеніло від утоми. Розділ десятий Покинувшись, Степа розплющив очі не зразу. Ковдра приємно гріла, а в ногах і руках почувалася втома,